Godina je 1346. U Europu stižu prve vijesti o čudnim i tragičnim događajima na dalekom istoku. U srednjem vijeku vijesti su putovale sporo i donosili su ih uglavnom trgovci. Te su vijesti često bile gotovo nevjerojatne, ali one nisu uznemiravale Europu. Daleki istok, Kina i Indija bile su čudesne, gotovo nestvarne zemlje, i sve što je iz njih dolazilo bilo je čudno i stranović i neeuropena. Ali ove su vijesti bile uznemirujuće. Godine 1333. strašna je suša zahvatila doline koje su živjele od voda rijeka Kijangihoai. Nakon suše došla je glad koja je odnijela na stotine tisuća života. Onda su došle poplave u kojima je život izgubilo oko 400 tisuća ljudi. Od tih je poplava, kako se pričalo, i planina pala u davnicu i uzrokovala jake potrese. Onda je 1334. suša došla u dvije provincije u Središnjoj Kini. Nakon suše došla je najezda skakavaca, pa glad, pa bolest. Potres u planini Kiming Chan stvorio je jezero koje imalo promjer od 500 km. Poplave i potresi pogađali su Kinu i od 1337. do 1345. Skakavci nikada nisu bili brojni a bilo je vijesti o podzemnoj grmljavini u kantonu. Jedan flamanski svećenik dobije pismo od prijatelja koji je radio u Kuriju avinjonu u pismu su bile ove vijesti. Zapis tog svećenika donosi Filip Ziegler u knjizi Crna smrt. Na istoku, u nekoj provinciji, tri su dana vladali užasi i nečuvene oluje. Prvog dana bile je kiša žaba, zmija, guštera, škorpiona i mnogih drugih otrovnih zvijeri. Drugog se dana čula grmljavina i munje i vatreni jezici pali su na zemlju pomješani s tučom kamenja na veličine. To je pobilo gotovo sve. Trećeg su dana iz neba pali vatra i smrdljivi dim. Oni su pobili ono što je preostalo od ljudi i zvijeri, ispalili gradove i sela u tim dijelovima zemlje. Tim pošastima bila je zaražena cijela provincija i smatra se da su zbog jakog naleta vjetra s juga i cijela obala i okolne zemlje bile zaražene i da one iz dana u dan bivaju sve zatrovanije. Kroničara, a posebno liječnike srednjeg vijeka, posebno je zaokupio taj zaraženi zrak koji je u bliku maglice ili dima putovao po zemlji i uništavao se pred sobom. Jedani kroničar smatrao da se taj oblak sastoji od pare, koja je nastala u ratu koji se vodio između mora i sunca negdje u Indijskom oceanu. Vode oceana isparile su, ali su bile tako zagađene mnoštvo mrtvih riba, da je taj oblak postao smrtonosan, Plovio je nebom kao zla, otrovna maglica i donosio je zarazu u zemlje. Drugi pak pa kroničar tvrdio da taj otrovni oblak ne potječe iz mora. Zapis tog kroničara donosi Filip Ziegler u knjizi Crna smrt. Između Kitaja i Perzije padala je ogromna kiša vatre. Padala je u pahuljama poput snijega i palila je planine, ravnice i druge dijelove zemlje zajedno s muškarcima i ženama. A onda su se digli ogromni stupovi dima i tko god je tome bio prisutan, umro je za pola dana. Do kraja 1346. obavješteni ljudi u europi a njih tada nije bilo puno, znali su da je neka pošast zahvatila daleki istog. Jedan i kroničan ovako sažao te vijesti. Indija je pusta. Tartarija, Mezopotamija, Sirija i Armenija prekrivene su mrtvim tijelima. Kurdi uzarud bježe u planine. U Karamiji i Cezareji nitko nije ostao na životu. I dok su takve priče kružile među učenijim i obavještenijim ljudima Europe, malo je njih pomišljalo da će ta pošast možda doći u Europu. Nije to bio prvi puta da se Europa suočava s takvim mjestima i prije su pošasti nastajale na istoku jer tu da su dolazile u Europu. U vrijeme Peloponejskog rata, koji se od 431. do 404. godine prije Krista vodio između Atene i Sparte, pojevu te pošasti opisao je povijesničar Tukidid. Pošast je nastala u Etiopiji, onda se preselila u Egipat i Libiju, a od tuda je došla na istoku Perzijsko carstvo. Iz tog je carstva došla na Grčki poluotok. Tukidid je ovako u svoje povijesti Peloponeskog rata opisao pošast koja je došla u Atenju. Ostale je bez ikakva povoda, upravo iznenada, preda su prije toga bili zdravi, spopadala silna vrućina u glavi, crvenilo očiju i vatruština, a unutra je ždrijelo i jezik odmah podbijala krv i širili su neobičani smrdljivi zadah. Zatim je iz toga slijedila kihavica i promuklost i za nemnogo vremena silazila je mučnina u prsi uz žestok kašalj. I kad bi se bolest ustalila u želucu, Preokretala bi ga i nastupala su svakovrsna izlučivanja žuči, koliko su im god imena dali liječnici, i to uz veliku bol. Kad bi se izvana tijelo diralo, nije bilo ni odviše vruće, ni blijedo, nego crvenkasto i plavkasto, sve osuto malim jehurićima i prištevima. Iznutra je bila takva vrućina, da nisu podnosili pokrivanja ni sasvim tankim, vunenim haljenama, ni plahtom, ni čim drugim, nego su bili goli tako da bi se najradije sami bacali na hladnu vodu. Nisu se mogli smiriti i Besanica ih je neprestano mučila. Pošast je ubila dobar dio stanovništva Atene, od njeje najvjerojatnije umro i Perikla. Pošasti su se vraćali u Europu i tijekom Rimske republike i carstva. Nakon erupcije Vezuva 79. godine u kojoj su nestali Pompeji, Pošasti je počela harati po carstvu. U vrijeme caravanja Marka Aurelija neka je pošast 164. godine istoka došla u carstvo i harala do 180. godine. U šestom stoljeću u europije je izbila pošast koja je također bila nagovještena prirodnim katastrofama. Godine 512. Vezuv je opet počeo izbacivati lavu. Potresi su uništili neke otoke u Egejskom moru. Godine 526. veliki je potres razrušio Antiohiju. A pošast je 531. godine došla u Bizansko carstvo. Prvo je zahvatila Egipat, onda se proširila po statku carstva. Prokopje iz Cezareje je ostavio ovakav opis te pošaste. Većina nije ni slutila, ni najavi ni u snu, što ih čeka, te ih je bolest hvatala nespremne. Iznena da ih je stala tresti groznica, jedne koje budila iz sna, druge na putu, treće pak pri kakvu drugu poslu tijelo nije mijenjalo prvotnu boju i temperatura nije rasla kao kod drugih zlih groznica. Vrućina je od jutra do večeri bila tako neznatna da niti sam bolesnik, a niti zdrava osoba koja bi ga opipala ne bi slutili nikakva zla. No nekima se još isti dan, drugima pak sljedeći, a nekima kroz nekoliko dana stvorila oteklina, bubon, i to ne uvijek na istom dijelu tijela, pod pazuhom te često i za ušiju i na stegnama. Jedni su tvrdo spavali, drugi pak ipak mučila nesanica, no svi su teško patili. Pošast je dnevno u Carigradu ubijala od pet do deset ljudi. Pošasti će i dalje dolaziti u Europu srednjeg vijeka. Srednjovjekovni učenjak Paul Diakr ili Paulus Diakonus Ovako opisuje posljedice jedne pošasti koja je harala u Italiji u ranom srednjem vijeku. Posjedi i gradovi, dotad puni mnoštva ljudi, u jednom su danu utonuli u najdublju tišinu zbog općega bijega. Djeca su trčala, ostavljajući neukopane leševe svojih roditelja. Roditelji su napuštali djecu, dok su im se utrobe još pušile. Ako bi kojim slučajem netko i ostao pokopati svoga bližnjega, njega nije imao tko pokopati. Stoljeće je zapalo u tišinu, koja je prethodila čovječanstvu. Na poljima se nije čulo niti glasa, nije više bilo zvižduka pastira. Žetva je uzarut čekala žeteoce. grožđe visjelo na čokotima sve do nadomak zime. Polja vijahu preobražena u groblja, a kuće ljudi postadoše staništima divljih zvijeri. Sve su te pošasti bile strašne, ali ona koja će doći u Europu sredinom 14. stoljeća, bit će Ta je pošast došla z dalekog istoka i možda su je izazvale velike političke promjene. Na istoku je u 12. stoljeću nastajala jedna velika država. Krajem 12. stoljeća vođa jednog mongolskog klana po imenu Temudžin okupio je vojsku od oko 20.000 vojnika kako bi sredio jedan sukob između klanova. Ali sređivanje međuklanskih sukoba preraslo je u nešto više. Temuđin je prvo savladao svoje rivale, onda je počeo ratovati s drugim mongolskim i tatarskim plemenima i klanovima. Sve ih je savladao zahvaljujući svoje ratnoj vještini, sposobnosti svojih ratnika i nevjerojatno okrutnim načinom ratovanja. Godine 1206. Temuđin je dobio novo ime. Priznat je za Džingis Kana, univerzalnog vladara svih mongolskih stepskih naroda i klanova. Godine 1215. njegova je vojska zauzela Peking i osvojila Kinesko carstvo. Do njegove smrti, 1227. njegova je vojska prodrla u Iran i Rusiju, uništila velika muslimanska kraljevstva u Središnjoj Aziji. To su bili munjeviti ratni pohodi, ali to je bio i nevjerojatan genocid. Nikad prije nije jedna vojska tako temeljito i svirepo uništavala sve pred sobom. I njegovi nasljednici nastavili su s osvajanjem. Ta su osvajanja opustjela mnoge zemlje. Stotine tisuća ljudi bježalo je pred mongolskim vojskama, a mongolska osvajanja, nomadski način života te vojske i brzina njihovog kretanja najvjerojatnije je bila jedan od uzroka koji su doveli do te pošasti koje sredinom 14. stoljeća došla u Europu. Koja je to pošast bila? Riječ je o crnoj smrti ili kugi. Danas u povijesti četvrtkom govorit ćemo o toj strašnoj bolesti i o njezinom dolasku u srednjovjekovni Dubrovnik. Naš sugovornike je dr. Gordan Ravančić s Hrvatskog instituta za povijest. Sam početak kuge, ono koliko se može evidentirati u sačuvanim izvorima, čini se da je cijela priča počela nije 1320. godina, negdje na području pustinje Gobi, da je došlo do, kineski izvori govore da je došlo do nekakvog tektonskog poremeća. Vjerojatno se radilo o nekakvom masovnom potresu, koji je rezultirao ubojstvom ili ubijanjem velike populacije malih glodovaca. Ono što je zanimljivo, općenito, na području pustinje gobi i dan danas postoje populacije malih glodovaca među kojima bolest kuge, to je bakterij kuge i sirinija pestis, existira podnormalno. Očitavno se dogodilo da je dakle taj veliki potres 1320. godina izbrisao populaciju malih glodavaca i bacil, to jest buha, nositelj bacila, morala je naći novog nositelja, to je bio čovjek. Ubrzo nakon toga može se evidentirati kako se morskim putem širila prema Indiji, prema jugu, a istovremeno se počela širiti i azijskim stepama prema Europi. Tek 1980. godina jedan ruski arheolog pronašao je na jezeru Kul, Isik Kul, pronašao je jedno izbrisano naselje, kojem se vrlo jasno vidjelo da je tijekom 14. stoljeća tu u jednom trenutku populacija nestala. Detaljnim istraživanjima preciziralo se da bi godina nestanka tog sela, to jest tog naselja na jezeru, bila otprilike 1338.000-1339.000. I to bi vrlo lako mogla biti epidemija kuge. Ono što je zanimljivo, to jezero stoji upravo na putu svile. Kako je kuga došlo u Europu Čini se da je jedna opsada grada na Crnom moru zaslužna za dolazak bolesti na europski kontinent. Na polotoku Krimu talijanski gradovi osnivali su trgovačke kolonije iz kojih se obavljala trgovina s istokom. Jedna od najvažnijih trgovačkih kolonija na Crnom moru bila je ona u gradu Kafi. Godine 1204. taj su grad došli venecijanci. Krajem 13. stoljeća grad su od Mongola otkupili dženovežani, glavni neprijatelji Venecije. Oni su od kafe napravili grad koji je nadzirao veliki dio trgovine na moru. U gradu je bila najveća tržnica robova. Taj je grad bio primamljiv plijen kako za Mongole, tako i za Veneciju. Filip Ziegler u knjizi Crna smrt pišu. Ulična tuča u kojoj je ubijen jedan od domaćih ljudi pružila je izgovor za ono što je najvjerojatnije bila unaprijed smišljena kampanja. Tartari su napali dženovešku trgovačku postaju u gradu Tani, i protirali su trgovce u njihovo uporište u kafi, gradu kojeg su dženovežani, izgradili i utvrdili kako bi im on poslužio kao baza za trgovinu s istokom. Tatarska vojska došla je do Zidina i pripremila se za opsadu. Tatarskom vojskom zapovjedao je Kani Janibeg. Vjerojatno su venecijanci sklopili save s tatarima kako bi zauzeli kafu i tako dženovežanima preoteli jedan od gradova, ključnih za trgovinu s istokom. Tatari su obsjedali grad više od godinu dana i kada se činilo da kafa više neće moći izdržati opsadu sreća se osmijehnula opsjednutom gradu. Stotine i stotine Janibegovih vojnika umiralo od neke pošasti. Pon više nije imao drugog izbora osim da prekine opsadu kafe. Ali prije nego što je napustio okolicu grada, Janibeg je još jedanput iskoristio svoje opsadno oružje. Iste one katapulte, iz kojih je gađao grad kamenjem i plamenim kuglama, sada je iskoristio da bi mrtva tijela svojih vojnika, koji su umrli od kuge, bacio u grad kafu. Građani su brzo tijela pobacali u more, ali šteta je već bila učinjena. Gradom se proširila pošast i zato nisu bila odgovorna tijela tatarskih vojnika, koliko štakori, kojima zidine kafe, nisu predstavljale neprijelaznu prepreku. Građani kafe ukrcali su se u brodove i krenuli prema svojoj dženovi. Jani begubi bojnici umirali su od kuge koja je na krim došla s istokan. Brodovi puni izbjeglica iz kafe donijeli su tu kugu u Europu. I ta se opaka bolest počela na evropskom kontinentu širiti poput požara. U principu radi se o bakterijskoj bolesti koji je dakle, tek 890. godina je Aleksandar Iserin je uspio identificirati bakteriju Isirinium pestis ili bacterium pestis, koji je uzročnik bolesti. Dakle, ta bakterija uđe u probavni trakt buhe koja obitava na glodavcima, to je Xenopsila keopsis. Dakle, jedna buha, za razliku od, dakle, recimo, ljudske buhe, Pulexiritans, ona je nešto malo veća i u mogućnosti je progutati dakle tu bakteriju. Dakle, ugrizavši žrtvu koja je zaražena, progutaće i bakteriju. Međutim, bakterija je prevelika da bi kroz probavni trak u potpunosti mogla proći. Buhar nakon toga postaje kladna, traži jesti, a ne može se istovremeno isprazniti i onda u principu grizući novu žrtvu, izbacuje, dakle kroz ugrizu izbacuje i bakteriju u novu žrtvu i tako se bolest širi. Postoji i drugi način širenja koji je Čini se tijekom epidemije 1348. pa do 1350. godina bio prisutan, a to je plučni oblik ili kaplični a to je kada dakle, bakterija uđe u pluča, to je dakle, u, u dišni trakt i nakon toga u principu sa samim dakle, slinom i iskašljavanjem može preći drugu osobu koja to može udahnuti, to je sprogutati i time se zaraziti. Postoji varijanta koja... Čak bi isto također mogla biti vjerojatna jer neki izvori govore da, da su ljudi umirali u roku 24 sata od trenutka kada su vidjeli, kada su došli u dotice sa epidemijom pa se govorilo da se bolest pogledom širi, a to je septikemički oblik. To je da se na neki način je sad dali do, otvoren diranjem otvorene rane sa otvorenom ranom dođe do, do biti zatrovanja krvi. I nakon toga kada uđe u krvni optok, bakterija vrlo brzo se počinje širiti i čovjek dakle u principu doslovno prokuha iznutra i umre. Kuga je bila poznata još od vremena stare Grčke. Tukididije istrepno upisao širenje kuga u Ateni, dok su opsjedale spartanske trupe dok je grad bio pun izbiglica i iz zatike koji su se pred spartancima i njihovim saveznicima sklonili među zidove Atene. Tukidid je primijetio da protiv ove bolesti nije bilo lijeka i da su liječnici bili među prvima koje je bolest savladala. Tukidid piše. Umirali su i oni zanemareni i oni brižno njegovani. Nije bilo ni jednoga lijeka za koji se moglo reći da će koristiti onima koji ga budu uzimali, jer što je jednomu koristilo, to je drugomu škodilo. Nijedno tijelo nije očito bilo dovoljno otporno protiv te bolesti, bez obzira na jakost ili slabost, nego je ona gravila sve a koji su se liječili strogim načinom života. Ipak su više sažaljevali umirućega i bolesnoga oni koji su preboljeli, jer su bolest otpripoznavali i sami već bili sigurni. Dva put naime nije bolest istoga spopadala, tako da bi bila i smrtonosna. Tukid je primijetio da su ljudi koji su preboljeli bolest postali imuni na nju, nitko se nije dva puta zarazi od kuge. Starogrečki liječnici došli su do još nekih saznanja o toj bolesti. Hipokrat je odbio prihvatiti raširjeno mišljenje da je bolest Božja kazna. On je smatrao da su bolesti prirodna pojava i da u prirodi treba tražiti njihov uzrok. Po njemu uzrok je bio u otrovnim isparenjima i štetnim tvarima koje su se nalazile u vodi, zraku i truleži. Te otrovne plinove isparavanja on je nazvao mijazmama i smatrao je da se čovjek može zaraziti udisanjem tih otrova i isparavanja. Galen je pak razlikovao kugu od ostalih bolesti. Ako neka bolest spopada mnogo ljudi, ona je epidemijska. Ako mnogi od nje umiru, onda je kuga. Drugo je pak mišljenje imao rimski enciklopedist Marko Terencije Varon, on je smatrao da uzroci zaraznih bolesti nisu mijazme, nego malene, oku jedva vidljive ili nevidljive životinjice. Varon se zalagao za isušivanje močvara, provjetravanje prostora u kojima postoji opasnost od epidemije i za izolaciju oboljelih osoba. Varanovo mišljenje nije imalo odjeka. I u srednjem vijeku je prevladavalo mišljenje da je uzrok zaraznih bolesti mijazma, okuženi zrak koji se kreće poput oblaka. Najčešći simptomi bolesti su bili otprilike nakon 5 do 6 dana od dodira sa, sa oboljelim, to je sa zarazom, su izlaženje bubona, dakle otvrdnulih oteklina na rubovima lipnih čvorova, bilo da se to radi na vratu, preponama ili i pod pazuhom, i čak i na drugim mjestima, naravno u ovisnosti od količine zahvaćenog, dakle zaraženog tkiva, visoka vrućica, bunilo, tamljenje kože, izbacivanje velikih plikova, a po tijelu crvenih, dakle, i u onom krajnjem slučaju smrt koja je tijekom ove, dakle, epidemija je bila visoko, visoki postupak i imala budući da tadašnja medicina u istinu nije imala mogućnosti, mogućnosti borbe sa, sa, sa takvom bolesti. A što nas opet dovodi do pitanja ukoliko epidemija je, dakle, ova epidemija je 1348. Je, prije nje nije bilo niti tjedna epidemije kuge, onda nije ni postojao predovjed za nekakav imunološki sustav mada je imunološki sustav na bakterijske bolesti je puno slabiji nego na virusu i kraćeg, kraćeg vijeka trajanja ali postoji, ali ako uistinu nije bilo nikakvih epidemija takvog tipa dakle kužnih epidemija, onda to daje nam jasniju sliku zašto je bilo toliko pogodno. kasno ljeto 1347. Kuga je došla na Cipar. U listopadu u te godine brodovi kojim su djenovežani pobjegli iz kafe, pristali su na Sicili, u gradu Mesini. U tom je gradu nastao i prvi opis Kuge. Početkom listopada, u godini utjelovljenja sina Božijeg 1347. 12 djenoveških galija ušlo je u luku Mesine. U svojoj su utrobi nosili tako zaraznu bolest, da je svakog koji je progovorio riječ za džanovežanima, zgrabila smrtna bolest i ni na koji način nisu mogli izbjeći smrti. Zaraza se proširila među svima koji su imali bilo kakav dodir sa zaraženima. Oboljeli su na preponama i pod pazuhom dobili čireve veličine leće. To je pak zahvatilo cijelo tijelo i ušlo u njega tako da je oboljeli žestoko povraćao krv, Toje povraćanje bez prestanka trajalo tri dana. Nije bilo načina da se ono izliječi i oboljeli bi izdahnuo. Stanovnici Mesine brzo su shvatili da su bolest donijeli djenoveški brodovi i zatražili su da ti brodovi isplove iz luke. Brodovi su isplovili, ali bolest je ostala. Kako je to napisao kroničar, zlo je ostalo u gradu Mesini. Uskoro su tijela ležala zaboravljena po kućama. Niti svećenik, niti sin, niti otac nisu se usuđivali ući u njih, nego su unajemljivali sluge koji su za veliku nadnicu pokapali mrtve. Kuće pokojnika bile su otvorene sa svim svojim dragocjenostima, zlatom i draguljima. Kada je katastrofa dosegnula vrhunac, stanovnici Mesine odlučili su otići iz grada. Jedan dio njih naselio se u vinogradima i poljima, ali veći dio potražio je sklonište u gradu Kataniji. Bolest se nije dala potkinuti od izbjeglica i pratila ih svuda gdje su oni potražili pomoć. Stanovnici Mesine donijeli su bolest u Kataniju. Stanovnici pak tog grada skoro su svi izginuli od kuge. Preživjeli su potražili skloništa u drugim gradovima i selima i tako se bolest proširila po Siciliji. U siječnju 1348. kuga se pojavilo u Marseju. Do Pariza je došlo u proljeće te godine. Do Rujna je došla na Britanski poluotok. U Dubrovnik je bolest došla krajem 1347. ili početkom 1348. godine. U historiografiji se vjerovalo da je došla brodovima i što u osnovi jest istina izvori svjedoče o tome da je 19. sječnja 1348. Dubrovačko veliko vijeće raspravlja o brojnim pitanjima i između ostalog se kaže da je nekakva mortalitas na otoku Šipanu i da bi trebalo nešto učiniti. Dakle, očigledno je došla, došla brodovima. Samo uistinu postavlja se pitanje da li je došla u Dubrovnik, dakle recimo direktno iz Sredozemnog bazena u Jadranski bazen ili je došla možda posredstvom preko Venecije. Dakle, da je prvo došlo u Veneciju. Naime, treba imati na umu da ne treba izvore gledati, dakle, isključivo ako izvor kaže bolest se pojavila tada i tada, to ne znači da se uistinu pojavila. U historiografiji je dosta prihvaćena jedna teza koji, koji je u zadnje vrijeme dosta gura jedan a, nordijski povjesničar Benediktov. O tome da u principu od trenutka kada se uistinu bolest pojavi u zajednici, do trenutka kada će ta bolest uze toliko maha da će, da će biti potreba je zapisati, može proći i do 8 tjedana. Naravno, ako govorimo o epidemiji Kuge. E sad, to naravno ovisi o pisminosti zajednice, o općenito komunikaciji unutar te zajednice i općenito potrebi nekoj kulturološkoj razini. U slučaju Dubrovnika, taj slučaj bi mogu iznositi 4 do 6 tjedena. Justino, kada se pogledaju izvori, ako kažemo dakle da, da izvori bilježe, zapisnici vijeća bilježe da se to dogodilo 19. siječnja većina kronika koje govore o toj epidemiji, govore o 15. siječnju Dok uvodna glava jedne arhivske serije, koja se naziva Opera Pije, to jest Blago dijelo, gdje su u principu zapisivane izvršenja oporuka dubrovačkih građana, za razdube 1348. ima jednu proemiju, jednu uvodnu glavu, gdje se spominje da je bolest došla u grad 15. 12. E, ali nije navedena godina, jer se na početku kaže 1348. Gospod je poslao strašnu morju na grad i sad priča ide šta je sve ta morja činila i da ni Galen, ni, ni Hipokrat, ni svo to znanje nije moglo pomoći. A da bolest je došla u grad 15. 12. ali nakon toga kaže predio milenio. I sad taj predio milenio u istinu u današnjem latinitetu ništa ne znači, ali bi se predpostavljeno moglo prevesti ili preformulirati u to u prethodne godine. Kuga se u pravilu širila trgovačkim putovima. Glavna trgovačka arterija, kojom su začini i svila stizali s istoka Evropu, vodila od Bagdada preko doline Tigrisa u Armeniju. Otuda je put vodio do talijanskih trgovačkih postaja na moru. Kuga je najvjerojatnije došla trgovačkim karavanama i proširila se među Tatarima na Krimu koji su prema Bizantskom caru Ivanu Kanta Kuzenu bili prve žrtve epidemije. Činovežani iz kafe možda su prvi donijeli bolest u Europu, ali ona je i dalje dolazila trgovačkim brodovima koji su i dalje pristezali na kontinent. Jedan flamanski kroničar je napisao. U siječnju 1348, tri galije, pogonjene žestokim vjetrom s istoka pristale su u genovi. Bile su prepune raznih začina i drugih vrijednih roba, ali i strašno zaražene. Kada su građani dženove saznali za to i kad su vidjeli kako se naglo zaraza širi, protirali su te tri galije iz luke tako što su na njih ispaljivali strijele i gađali ih iz ratnih strojeva. Jer se nitko nije usudio dodirnutih, niti je itko htio s njima trgovati, tako su te galije putovale od luke do luke trgovina nije prestala i bolest se trgovačkim putevima širila po sredozemlju. Najvjerojatnije neki od trgovačkih prodova donio kugu na otok Šipan. Dubrovčki vijećnici toj bolesti su pristupali administrativno. Jednostavno nisu niti u jednom trenutku pokušali riješiti uzrok bolesti. Najviše što što se od njih uistinu uh, i moglo očekivati je zapošljavanje jednog liječnika. Međutim Dubrovačka općina u to doba već ima praksu stalnog zapošljavanja jednog lječišta i ustinu čak i prije nego što je e, bilo i glasa da bi je epidemija mogla doći. Dubrovčani su to dubrovačko vijeće su zaposila jednog lječišta koje je treba doći u treći mjesec 1348. On u 1348. dubrovniku nuistino dolazi, ali nakon toga nema ni glasa o njegovim aktivnostima, što ne znači da, ni, da ih nije bilo tih aktivnosti, a istovremeno veliko vijeće da je malo i knezu sve moguće ovlasti da se učini kako bi se epidemija spriječila. Međutim, ništa nije činjeno, da pa čak ni otok šipa nije bio izoliran jer epidemija vrlo brzo već kao što se može vidjeti iz kasnih odluka, a to su odluke o tome da grobnih mjesta poneste, da se mora pronaći nova grobna mjesta, da se mora paziti jer je već i zrak u gradu zagađen. I stoga se vrlo jasno vidi da je epidemija ušla u grad. Jednako tako odluke o tome da se treba pronaći novi ljudi koji će sprovoditi te oporuke, administrirati oporuke naglo umrlih, ljudi govore o tome da je jednostavno došlo do administrativnog kaosa. Dubrovački vlasti ono, jedino što su činile su pokušavale nadomjestiti Populacijski gubitak i time spriječiti administrativni kaos. Ništa nije činjeno u smjeru, smjeru nekakve, nekakve prevencije bolesti. Što u istinu iz njihove perspektive se i nije moglo učiniti. Čak ni iz današnje perspektive nije se moglo učiniti jer njima priroda bolesti nije bila poznata nije i ni mogla biti poznata. Na početku 14. stoljeća malo je gradova u Europi imalo više od 100.000 stanovnika, Venecija i Milano, Parijs, najveći grad na zapadu, imao je manje od 200.000 stanovnika. Briež, Gent, Toulouse, London, Hamburg, Libeg, važni gradovi europskog srednjeg vijeka, imali su od 20.000 do 100.000 stanovnika. Krajolik srednjeg vijeka bio je pust. Robert Gottfried u knjizi Crna smrt piše Gradovi su obično bili udaljeni jedni od drugih, smješteni uz more ili na velikim rijekama. Do sredine 12. stoljeća nekoliko urbanih središta u Italiji, Nizozemskoj i možda Pariz imali su oko 50.000 ljudi. Ostali su gradovi imali tek nešto više od tisuću stanovnika. Devet od deset europjana živjelo je u malenim naseljima selima ili zaseocima, koji su imali nekoliko stotina stanovnika i bili jedan od drugog udaljeni 20 ili 30 kilometara. I sela i gradovi bili su maleni i iskučeni, krajnje neodgovarajućim sanitarijama i s lošim putovima. Sela i gradovi bili su okruženi poljima, pašnjacima i ogromnim šumama. Sve do kasnog srednjeg vijeka velike šume dominirale su krajolikom. Za Hrvatsko srednjovjekovlje brojke su nesigurne. Do 16. stoljeća srednjovjekovni izvori gotovo ne sadrže nikakve podatke na temelju kojih bi se moglo točno procijeniti stanovništvo. Tek iz 1527. godine sačuvan je popis stanovnika Zadra. Tomislav Raukar u knjizi Hrvatsko srednjovjekovlje piše. U skupini gradova s najvećim brojem stanovnika... Od pet do devet tisuća nalazili su se Dubrovnik, Zadar Split i možda Šibenik. Srednjoj skupini, od dvije do tri tisuće stanovnika, pripada ovaj Trogir, možda i neki drugi grad poput Hvara. Činjenica jest da za ovo razdoblje općenito, na čitavoj europskom kontinentu, pa tako onda i u Dubrovniku, ne postoje, ne postoje administrativne knjige iz koje bi se moglo išitati točan broj stanovnika. Da pa će, budući da Dubrovnik većim svojim dijelom ne poznaje kmetstvo i takve institucije, čak ne možemo onda očekivati nikakve urberijalne knjige na temelju kojih bi mogli pretpostaviti koliko bi moglo biti stanovništva kao što to recimo, kao što to recimo ima Firentijski kontrado, postoje postoje dakle točni popisi davanja pa se na temelju toga može onda rekonstruirati donekle broj stanovnika. U Dubrovniku i Dubrovačkoj okolici toga nema, nego postoje određena demografska istraživanja koja pretpostavljaju da nakon epidemije kuge, dakle u drugoj polovici 14. stoljeća grad bi trebao imati oko 3.500 stanovnika. E sad postavlja se pitanje koliko ima prije kuge. Dosadašnje istraživanja bi pokazivala da je grad u principu imao onda oko teki do tako 4 četiri stanovnika, jer ako se uzme da je demografski gubitak bio jedna trećina. Međutim, neka istraživanja pokazuju da su zajednice, kao što je Dubrovnik bio, dakle, pogled dakle komunalne gradske zajednice na sredozemlju, prije svega to se radilo na primjerima promasalskih gradova i na primjerima nekih španjolskih gradova, koji imaju, dakle, vrlo sličnu fluktuaciju ljudi, vrlo sličnu klimu i vrlo sličan, dakle, položaj, se pokazalo da su demografski gubitak je bio čak i do 70%. E sad, ako se uzme u obzir taj demografski gubitak od 70%, pa da je istovremeno proistanovnika 3,5 tisuće, onda možemo govoriti čak i do nekih možda 9 tisuća stanovnika u gradu njegovoj neposrednoj okolici. Kuga koja je poharala Europu sredinom 14. stoljeća obično se naziva i crna smrt. Taj naziv nikada nije korišten u srednjem mijeku. Liječnici su koristili latinske riječi pestis ili pestilencije, te su se riječi upotrebljavale u značenju epidemije. U sjevernoj Europi nastalo je novo ime za tu pošast, plaga. Riječ je došla od latinske riječi plaga, što znači udar. Riječ plaga prvi je upotrijebio norveški švedski kralj Magnus Eriksson u pismu iz Rujna 1349. Iz te se riječi razvila i engleska riječ za kugu, pošastili pomor Naziv Crna smrt nastao je tek u 16. stoljeću. Za stvaranje tog naziva zaslužni su švedski i danski kroničari. Godine 1832. njemački liječnik Hecker, motiviran epidemijom kolere, objavio je esej o epidemiji iz 1348. Naslov eseja bio je Crna smrt. Kako god zvali tu epidemiju, ona je od 1347. harala Evropom sve do 1351. Haranje kuge u splitu ovako opisuje nepoznati pisac iz obitelji Kute. Jao, Kako li se silno jaukanje i ljudi dizalo do neba? S razni su strana trčali i svatko je oplakivao svoje mrtve rođake i najbliže. Hodali su odjeveni u tamna odjela i od tuge upirali pogled u zemlju. Jadnici nisu znali što da radi i da li da pokopaju lešine... Ili da pobjegnu daleko, da se sami ne bi zarazili takvom smrtonosnom i priljepčivom bolešću. Neki su išli po crkvama, dizali ruke prema nebu, molili Boga i zahvaljivali, a neki su bježali što dalje, lutali po udaljenim krajevima, napustivši leševe svojih rođaka, koji su u velikom broju ležali nepokopani po kućama i crkvama, a nije bilo nikoga da ih pokopa. Nemila pošast zajedno ubijala muško i žensko, staro i mlado i nije štedjela jednu dobu. Gradovi Europe bili su posve nespremni za takvu pošast. Dubrovnik nije bio izuzetak. Prva reakcija na vijest o tome da je nekakva bolest mortalitas na otoku Šipanu je bila da se pošalje barbir, dakle, brijač s tim da treba imati na umu da srednjovjekovni brijači posjeduju određena liječnička znanja i vrlo često su oni ti koji recimo šivaju rane i vrše neke jednostavnije kiruške zahvate. Dakle, srednjovjekovni brijač i današnji brijač nisu identično zanimanje. Dakle, poslali su jednog brijača na otok Šipan, međutim već početkom veljače vrlo jasno se vidi da je taj brijač preminuo, nije uspio u svom zadatku, jer se u sklopu određenih drugih dotacija koje koje do veliko je mjesečno davalo određene rente pojedinim institucijama ili zaslužnim osobama, tako odlučuju, dakle, u sklopu dotacija Franjevačkom samostanu, onda daruju judovici tog premijenog barbira određenu svotu novaca za zasluge što je poginuo u službi općine. Nakon toga, zanimljivo, jedino što se što dubrovačke vlasti pokušavaju jest taj nastali administrativni zastoj riješiti. Dakle, u jednom trenutku ponestite ljudi koji bi izvršavali oporke ili između oslogu tijekom četvrtog mjeseca Preminuo i Dubrovački kancelar Ivan. Traži se novi kancelar, a dok on ne dođe imenuju se Trojica plemića koja, koja bi trebala taj administrativni kaos u izvršavanju oporuka riješiti. Jednako tako, u veću trećem mjesecu, već biti krajem drugog mjeseca, pa onda u trećem mjesecu je ponestalo grobnih mjesta. Trojica plemića se određuju koje moraju naći novo mjesto gdje će se moći ukapati mrtvi. Sve odrebe idu u tom smjeru. Kada je postalo jasno da Veliko Vijeće možda više neće moći imati svoj kvorum za donošenje odluka, donosi se odluka u petom mjesecu, smanjit ćemo dob onih koji smiju ući u Vijeće. Do tada je bila praksa da svi plemići, muški plemići, stariji od 20 godina, ulaze u Veliko Vijeće. Dobna granica se spušta na 18 godina. Jednako tako istog tog dana pozivaju se svi mogući trgovci koji bi, eto, i obrtnici koji bi željeli doći živjeti u Dubrovniku da dođu, da će imati petogodišnji popust od poreza i godišnju dotaciju od pet perpera. Gradovi su se na razne načine pokušali nositi s kugom. Ta epidemija zaslužna je i za nastanak institucije grobara osobe koja je od grada plaćena za pokapanje mrtvih. Talijanski gradovi bili su prvi koji su počeli plaćati ljudima za ukapanje mrtvih tijela. U vrijeme pandemije veliki broj gradova donosi propise koji su trebali spriječiti širenje bolesti. Tako u provjeće 1348. godine mudri ljudi pistoje Talijanskog grada objavljuju zapovjedi o zdravstvenim mjerama u vrijeme pomora. Prvo. Kako nijedna zagađena tvar koja trenutačno postoji u područjima koja okružuju grad Pistoju ne bi ušla u tijela građana, ovi mudri ljudi odredili su i zapovjedili da ni jedan građanin Pistoje ili prebivatelj područja oko ne smije ni na koji način putovati u Pizu ili Luku ili u područja tih gradova. Drugo. Gore navedeni mudri ljudi odredili su i zapovjedili da se jedna osoba, bilo građanin grada Pistoje ili stanovnih područja grada ili stranac, ne smije usuditi na bilo koji način donijeti u Pistoju ili u područje grada rabljenu odjeću ili tkaninu koja se koristi bilo za odjeću, bilo za posteljinu. Treće. Mudri ljudi odredili su i zapovjedili da tijela mrtvih nakon što su umrli ne smiju se, niti se trebaju micati s mjesta na kojemu su nađeni, osim ako prvo takvo tijelo nije stavljeno u drveni kovček, prekriven poklopcem osiguranim sčavljima. Ali te mjere nisu spasile stanovnike kako Pistoje, tako i velikog dijela Europe. Zanimljivo je da gradske vlasti Pistoje iz prva vode točan popis umrlih od kuge. Kasnije prestaju s tim popisivanjem, jer je broj mrtvih prevelik. U nekim slučajevima umirali su i oni koji su trebali voditi evidenciju umrlih. Ljudi su se od kuge pokušali braniti paljenjem lovora, borovih grančica, ružmarina, kamfora, sumpora ili kleka. Kad bi izlazili van, ljudi su na usta stavljali maramice umočene u aromatična ulja. Crkvena zvona često su zvonila kako bi otjerala bolest. Prodavali su se talismani koji su se mogli kupiti kako od vračara, tako i od apotekara. Ostalom, srednji vijek nije bio poznat po liječničkom umjeću. Grad Dubrovnik i njegove vlasti više su vremena trošili na to kako da grad uopće održe i kako da grad preživi tu pošast. Čak ni otok Šipan na kojem je krenula čitava ta epidemija na dugračkom području nije bio izoliran. Neke druge gradske zajednice poput Milana na prvi, na prvi glas o... Postojanju bolesti u najbližoj okolici potpuno su zatvarale svoja vrata. Neki drugi gradovi pokušavali su vršiti, poput pistoje, pokušavali su vršiti kontrolu na način da oni koji ulaze u grad, da ih se evidentira i da se vidi da li je bolestan netko. Međutim, naravno, neko može biti bolestan, a da se to na njemu i ne vidi, nego će se tek za 3-4 dana bolesti spoljeti, a oni će već samim tim dolaskom biti zaraz za grad, pa onda pistoja je bila pohara i točno se može vidjeti iz njenih sačuvanih općinskih spisa da, da ka, kako te odredbe su na početku srogo provođene, a, a poslije kako se bolest proširila, da jednostavno više niko nije u kontrolu nad stvarima od ubruneku, čak ni toliko nije činjeno, osim dakle pokušaja zaustavljanja tog administrativnog, a, a, administrativnog zastoja. Međutim, tijekom kasnijih epidemija, vidi se određeni pomak, budući da se epidemije već uslijedile tijekom 60. pa 70. godina, već 70. godina vidi se nekakve, nekakvi pomaci u smislu zabrane trgovanja sa tim zaraženim krajevima, jer recimo tijekom 1348. ne postoji nikakva zabrana trgovanja. Brani se ljudima da bježe iz grada, što očigledno govori o tome da su, da, da je tolika strava nastupila u gradu, da su ljudi bježali iz grada. Da pače zabranjujem se dakle iz grada, Trgovanje se ničim ne ograničava, što s jedne strane treba imati na umu da Dubrovnik je trgovački grad i ako bi zatvorili se, izbrisali bi sami sebe sa trgovačke karte sredozemlja i time donijeli vrlo veliku gospodarsku štetu vlastitoj općini. Pandemija Kuge u Europi počela je 1347. godine i prestala 1351. Zašto? bitko pouzdano ne zna. Ta epidemija, zapravo pandemija kuge, ostavila iza sebe možda i 25 milijuna mrtvih. Kroničari su govorili o pogibi jedne trećine evropskog stanovništva. Evropi će trebati stoljeće i pol da se oporavi od crne smrti. Tek početkom 16. stoljeća broj stanovnika u Evropi dosegnuće brojku iz godine prije 1347. Ali Kuga neće napustiti Europu. vraćat će se 1361., 1369., 1374., 1390. i 1400. Kuga se u Dubrovnik vraćala 1363., 371. i 374. Te su epidemije pobile još oko 18.000 ljudi. A onda su se gradske vlasti Dubrovnika dosjetile jedne sjajne mjere. Utemeljile su prvu karantenu na svijetu. Ono što, što, je, što je u principu genijalno u tome jest da e, je se najme radio o jednoj odluci tubrovačkog velikog vijeća iz 1377. godine, koja je prv, kao prvo donesena kao odluka vijeća, kao jedna od brojnih odluka koja, koja se donosila, a onda je nakon toga, kad se pokazala uspješnost, dobila je zakonodarnu snagu i upisana je u žutu knjigu Dubrovačkih zakona, jer je Dubro, Dubrovačko zakonodasto počivalo na statutu i onda kasnim u biti reformacijama, to jest zelenoj i žutoj knjizi, gdje su sabrane te odluke, različite odluke Dubrovačkih vijeća koje, koje su dobile trajnu zakonodavnu važnost. Kad je doneseno, to je, vrlo vjerojatno, ni oni nisu bili svjesni koliko su dobru stvar napravili. Naime, čak i ranije, od 1377. pojedine, pojedine, pojedine zajednice poput Milana, pa povremenu i Venecije, u trenutku na vijest o o dolasku epidemije kuge bi se zatvarale. I to, naravno, je pomagalo, pomagalo činjici da epidemija ne dođe u zajednicu, međutim, istovremeno je blokiralo gospodarski život zajednice. Dubroćanima, očigledno, iako iz svega proizlazi da nikako medicinsko znanje iz to, iz, iz, ispod toga nije leželo, je ubrzo, nakon iskustva sa epidemije 1348, pa onim i 60. godina, pa dvije epidemije i 70. godina, Postalo je jasno otprilike nekakav ciklus tog zbivanja. Postalo je mi jasno da ako dođe vijest o tome da ne gdjehara epidemija, i ako mi trgujemo sa tim krajem gdjehara epidemija, prije ili kasnije bolest će doći i do nas. Ali možemo pretpostaviti da bolest ne dođe onog istog trenutka kad je došao trgovac koji je, koji je došao iz tih krajeva. Dakle, postoji neki vremenski rok od kad taj trgovac će nas moći zaraziti. Pa su onda došli do ideje da na dva otočića na Mrkanoj Bobari, koji su dakle nasupno današnjeg caftata, naprave jedno utočište gdje bi svi trgovci koji dolaze iz potencijalno zaraženih krajeva stajali prvo 30 dana. Da se vidi da li će se oni razboliti ili neće. Ako se ne razbole, super, dođite. Ako se razbole, razboliči se svi koji su tamo, ali neće stradati čitava zajednica. Nakon toga taj rok je povećan na 40 dana, pa odtuda dolazi karantena, 40 dana na, na francuskom. Tijekom epidemije kuge sredinom 14. stoljeća neka su područja bila pošteđena te bolesti. Češka je imala tu sreću, da je tada slovila za zabit, područje koje je bilo izvan većine trgovačkih puteva. I tako je Češka ili bohemija bila pošteđena te pošasti. U Rusiju je kuga stigla kasno, iako je ona graničila sa zemljama koje je nadzirala Zlatna Horda, ali između Rusije i tih zemalja nije bilo dodira. Ta je granica bila zatvorena i pusta zbog stalnog rata. Milan je bio pošteđen kuge jer se na prvi znak pojave te bolesti zatvorio, ali taj je način onemogućavao trgovinu koja je trgovačkim gradovima bila sve. Dubrovnik kao trgovački grad nije si mogao dopustiti potpunu izolaciju. I njegove vlasti dosjetile su se jedne genijalne mjere, govori dr. Gordan Ramančić s Hrvatskog instituta za povijest. Dakle, u principu smljeno da se napravi fizička zgrada neka vrsta zatvora na četrdesetak dana, je bi svi koji dolaze iz Zavržnje Krajeva, boravili četrdeset dana i nakon toga, ukoliko bi se pokazalo da, da, da, su, da su zdravi, one bi na, normalno nastavili prema Dubrovniku i nastavili svoje trgovanje, a ukoliko bi bili bolesni, Zaraza bi se dakle pojavila samo izolirano, nakon toga bi ta zgrada bila izolirana i pustilo bi se, pokušalo bi se pomoći onima koji se može pomoći, ali najčešće pomoći nije bilo, ali zajednica bi bila spašena. Ubrzo nakon toga su i brojne druge, poglavito to sredozemne općine, preuzele takav oblik zaštite i pokazala se izuzetno uspješno. Koliko je uspješna, pokazuje činjica da tek 1390. godina, to je 1400. prva sljedeća značajna epidemija pogađa Dubrovnik. Naravno, Uvijek su postojali oni koji su izbjegavali, pa, će se, pa, pa tako Dubrovnik nije mogao izbići u potpunosti svaku, svaku epidemiju, jer uvijek je bilo oni koji će slagati mjesto svog polaska puta, pa se zna da, da su da, da greke epidemije dolazile u Dubrovnik iz, zapadno, sa zapadno-talijanske obale, a, da su neke dolazile dakle, iz Turskog starstva, ali su ljudi tvrde da dolaze iz drugih krajeva i jednostavno su time zaobilišili karantenu. Jer naravno, vrijeme je novac i trgovcu je 40 dana moglo značiti puno, tako da su neke epidemije dolazile dolazili ipak do grada, ali ukoliko bi se otkrilo da je, kao što je recimo slučaj jedne epidemije šestrstvo, stoljeća da je jedan obučar, dakle slagao mjesto svoje providencije, kad se saznalo, saznalo da je to on krivet za dolazak epidemije, kazne su znali biti vrlo okrutne. Poštovani slušatelji, slušali ste povijest četvrtkom emisiju vrzanog programa Hrvatskog radija koji su za vas pripremili. Klazmeni urednik Maro Market tek šitao Dubravko Sidor. Emisiju snimio Dubravko Robić, a u rediju vodio Dariju Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.